Я добре знаю, що не міг тоді зрозуміти значення цих слів, але й досі, згадуючи ту хвилину, здригаюся від невимовного почуття, яке мене охопило. Сама смерть здавила мене своїм крижаним панциром. Її жах пройшов у мою душу, поморозив усі радощі перших дитячих років. Не пам'ятаю, що я робив далі, і, мабуть, так і не згадав би, але мені часто потім розповідали, що я повільно опустив завіски, мовчки нерухомо постояв кілька хвилин, а тоді, ніби заглиблений у самого себе, розмірковуючи про те, що мені тільки що сказали, сів на маленький бамбуковий стільчик, який саме трапився мені під руку. Розповідали ще що в тому тихому смутку дитини, взагалі схильної до найбурхливіших виявів своїх почуттів, було щось страшенно зворушливе, що родичі навіть боялися, чи не матиме це шкідливих наслідків для мого духовного розвитку, бо кілька тижнів був у такому стані. Не плакав, не сміявся, ні в що не грався, не відповідав на ласкаві слова, нічого не помічав навколо себе. Тієї миті майстер Абрагам узяв в руки химерно порізаний уздовж і в поперок аркуш паперу, підніс його до свічки, і на стіні відбився цілий хор черниць, що грали на якихось дивних інструментах. Ого! Вигукнув Крейслер, побачивши чудово скомпоновану групу святих сестер, Ого! Я добре знаю, майстре, що ви мені хочете нагадати. Але й далі з ухвалу наполягаю на тому, що ви мене тоді дарма лаяли і називали впертим, нерозумним хлопчиськом, який дисонансовим голосом своєї дурості міг збити стону і такту співачок і музиканток цілого монастиря. Хіба в той час... Коли ви повезли мене до монастиря Святої Клариси, за двадцять чи тридцять миль від мого рідного міста, щоб я вперше послухав справжню католицьку церковну музику, хіба тоді, кажу я, не мав права на будь-які навіть найзухваліші пустощі? Коли ж і пустувати, як не в такому віці? І хіба не прекрасно, що, незважаючи на все це, давно. Приспане горе трирічної дитини прокинулося з новою силою і породило шал, який сповнив мої груди нищівним захватом і болісною тугою. Хіба я не мав права казати і, незважаючи на всі вмовляння, вперто запевняти, що на тому дивовижному інструменті, який зветься морською сурмою, грала тітка Фюсхен, а не хтось інший хоч вона давно померла. «Чому ви не дали мені пробратися на хори, де я, напевне, знайшов би тітку в її улюбленій зеленій сукні з рожевими бантами?» На цьому слові Крейслер втупився в стіну і повів далі схвильованим тремтячим голосом.